І ще ніколи так сильно не гнівався на Настю. І навіть кримський інцидент був дурничкою порівняно з теперішнім гнівом на приблудну онуку. Він не винен, діду, схлипувала Настя. А зі слів Насті з'ясувалось, Марк був не винен у тому, що одного разу в п'ятницю поїхав із другом і двома юними дівами в лісок. Він був невинен, коли, поселившись у кемпінгу, напився до стану, який ігровою мовою означає «фертик» – «готовий». Він був невинен, що йому захотілося дівки, а потім разом з нею – швидкої їзди. Який російський тато назвав його біблейським іменем Марк? Ключі взяли у п'яного товариша. Отакі речі взагалі треба тримати в сейфі. Бач? Розкидається машинами. Аліс виявився непідготованим для гонок типу формула 1. Якби Марк був шумахером, а якби Марк був у всіх відношеннях шумахером. Машина врізалась у дерево на швидкості 90 км на годину. Дівка перетворилася на фарш. Марк акуратно зібрав його і переніс на сидіння водія. Він також постраждав, роздробив усі кістки правої ноги, і він ні в чому не винен. І хто б міг подумати, що кримінальний кодекс передбачає з цього приводу масу таких самих невинних покарань. І хто б знав, що повії не народжуються в інкубаторах. У них також є батьки, родичі, брати, що особливо небезпечно. Ігор Львович дізнався, що історія з п'яною гонщицею буде коштувати 10 тисяч доларів, плюс проблеми з її родичами. Тоді це було не так, щоб дешево, але для Ігоря вперше. уперше, коли житейський човен сам стукнув його по носі. Його життя навряд чи оцінили б дорожче тому що його мама була в Нью-Йорку. Що ти будеш продавати? запитав Ігор Львович у Като. Марка? Я буду продавати марка, Настя спокійно відповіла вона. У тебе є комерційна жилка. Продавати втри дорого те, чим уже й так не скористаєшся. Ігор посміхнувся. Говорити про Марка як про річ було незрівнянно легше. «Я не сказала, що відмовлюсь користуватися. Я не знаю». Ігор вважав, що по-доброму Като треба було поплакати, попросити, дотиснути Настю. Але Като ніби заціпеніла і наполягала. Ігор навіть міг би її поважати. А ти залишишся ні з чим? Ти подумала? Ви схожі на відьму з русалоньки. Вам потрібні мої зелені коси? Като посміхнулася. Я залишусь тільки без Марка. Оскільки ви обов'язково допоможете Насті. Марк лежав у лікарні в Андрія. Там збирали кістку по трісочці. Марк прагнув. Вижити. Настя хотіла за нього заміж. Ігор Львович поставив у палату охорону. Двічі були перехоплені розгнівані родичі. Десять тисяч доларів осіли у кишенях внутрішніх органів. Справу з огляду на смерть головної винуватиці не порушували. Коли Настя вперше привела Марка до Ігоря Львовича, Софа вже померла. Ігор хотів одного, щоб вони швидше звільнили квартиру, яку він любив і в якій Софа клеїла шпалери. «Все напоминаєте тібе, а ти нігде. В дурниці. Так не буває. Ігор помітив, що стики шпалер вже розійшлись. Але це була... Його квартира. І він хотів, щоб усі нарешті пішли. Марк, упевнений у собі, сказав дуже членороздільно, і від того –